أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَامل الص الصال حات جَّات تجر من ت تحت الام والَّذين كفرية متون وَيكلون كما ت كل الأام والَّار مصوهُ إن الله يدخل مخ الله د فریقینو تذکرہ او کلوز دغې لپاره د مؤمنانو لپاره بشارت او د کافرانو لپاره د سزا تذکرہ کوي الله فرمایي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا صالحات یقینا الله تعالی داخل کوي اغا کسان آمنو چی ایمانی روڑی ده وعملو صالحات او نیک آمالی کلی دی نو داخل بے گی جنات اندا باغونو ته تجری چی بایی گی با من تحت ده لان ده باغونو نا یا لاندې ده دونو د دی باغونو نا الانحارو نهرو نو بہرحال دا دو عمل یو ایمان تعالی په ذات باندې صفات باندې قران او صحیح حدیثو کې جس ثابت دي هغه ټول د ځل نه منل او کم چې اعمال سره تعلق ساتینو پاغه باندې عمل کول او عمل الصالحات نیک اعمال کړي دا پرایزه تم شامل له واجبات او د مستحبات او هر نیک عمل ته شامل لے. او نیکاله ګرځي صالح عمل چی پیغمبر کم کڑی او پا کم تریکه اکڑی او پا کم وقت که اکڑی کم مقدار بان اکڑی دا سلور خبری بکی نو آگه تب یعنی که عمال ویدی کی نو اللہ داخل کی باغونو تا نو نا دا جنت باغونو پاگی که بنگلی پاگی کې هر کسمه میوه هر کسمه حشاله همیشواله لزتونا مزی اغبا پکی موجودی والذین کفروت خفی فاکسان چه کفری کلده نو یتمد دعون اللہ پرمائی دنیا که اغیب مزی اخلی مزی چانهی لذتو نا اغا چانهی او مزی کهی پایده اخلی ویا کلون کما تا کلده نام اللہوی داست خوراک کهی لکه ساروی چه خوراک کهی <تصفح> نو یو خو کپر دیر خلی لکه سارویی او دویم درم سارویچ خوراک کي نوغه ځان په جني چي دا چا چاله خپل له پرا دې دې چاره کړل دي دا په ما سي احسان شتاو کي احسان نشته اکثرا چې مالکی وته چې نغله ولتمور کی خبر ده لکه نم لخت راولي هي ګوش مال کی خبر ده درازي ساروی ته دا پتل نه کي خرته گئے چې په جو تو شتاوي بلدي ولي نو تاوله واخراودي الله پرمه ديوم لکه خوراک کي خپل مالک نه پیجني چکه مالک د سمر له وې نظام داغه د رزق د پره چلو لري خبر ده پهلنګ ور فلنګ ور الانسان اله توامه سمندره داغه نوبره او چتیږي ورېزتی جوړيږي هواګانې استعماليږي بارانونه راوريږي زمکه پیدا کړي دا نور پکې حسابي سپو مې حصالی حسابي دا دوره نظام هغه چلي کې داغه نه انسان خوراک کوي الله پرمحي چې کدي انسانان نه ګبنځ کې وتا کله انعام الله او دې شان د ساروونی غدي کې انسانيت ون خپل منعم به بيجنل لو چې لا دور انعامات په چکړې دیابه بيجنل لو الله پرمحي بزاس خوراک له ساروي څخه خوراک کوي نخپل منعم په جني ساروي خر او نه د مالک شکر ادا کوي نو بیا د مثال هم د خرو دی نخپل مالک په جني نه د خپل مالک شکر ادا کوي وال نار مسول لهم الله پرمحي خیرت کې بزاور د دې ټکانه ده وال نار ور چي مسل لهم دا ٹکانا دا دی دا, دا, دا وَقَعِيِّم مِن قَرْيَةٍ او نبی علیہ السلام تے تسلیم دا وَقَعِيِّم مِن قَرْيَةٍ ہی اشدو قوة من قرْيَةِ کلتی اخرجت کا او سم رضیات دا کلونا اللہ وی ہوا ہی اشدو چه دا کلو والا دیر سختو قوة پتاکت کې من قرْيَةِ کلتی اخرجت کا ده کلی استانه یعنی ده کلی اخرجت کا چه تیر اوخ کلی ده اخلی مکی والا اللہ پرمائی ده دین مخ که سمر مضبوط مضبوط خلق او کلو والا تیر شوی دی چه دی ده اغیی مقابل کې ایس ندی دی ده اغیی لسمی سی تم نرسی ما بلغو محشار ما اتینا مخ که تیر شو ده تم دی نرسی سلمی تم دیو دی پا قوت کے پا طاقت کے پا مال کے و سوچ و پکر کے داغی لسمی تم اللہ ہوئی نرسی سلمی تم نرسی خبرنا تعالیٰ بزر شو الله فرمی احلکناہم اغیی ما خلاکو تو گلد اللہ پیغمبر نمانو پیغمبر تا دروغ نثبت که و دروغ جنی وطوی اللہ فرمی احلکناہم پلانا سورا لہو اغیی ما خلاکو بیاد اغیی دا, دا پر ایسیو امدادینو دارانگی اے احل ما کوو تاسو چرتازو دې پیرانبر سره زيارت کوي نه تسليم وي الله بتاسم تبا کې بیا تاسو د الله مقابل کې تاسو سکيمدادي کې دې نشي افمن کان على بینه من ربه کمن زین له سو عمله وتبعوا اهواهم الله فرمای اپمن کان على بینه یو انسان دې اغ بینه باندې دې بینا په واضح دلیل باندې دی واضح دلیل اغا ورسره دی په واضح حق بانده دی دا اللہ جل هو د دی جانبنا دی دین اتباع که دین منی دا اللہ وادی حق گرنی پاکار دلیل باندې دی نو اللہ پرمئی که منزوین لحسو عملی دی پشان دا اغا چا دی چه غتخ پلنا کار عمل خستکل شوه ګومراہی او خوب پرورت خست شو دي او تبعو اهواهم او چلی چلي کې اغا غوايشات خپل بندي چې نفس ته سوې پاګي باندې چلي کې چې کم کاني عبادت کوي کمونه عبادت کوي الله پرمایي دا اتوال برابر اغنشي کړي مومن په لوی مرتبه کړي اوب الله لوی سترسي او کافر چې دې اغه برباد دي په جهنم پکند باندې دملېد لو جهنم تتلې دایو شان دي الله پرمایي ده دغه پشنتی نه دغه پشنتی نشی کړم فرق الله بیان کو نور پسې د فرق الله جل جلال بشاره تم بیان مومن تا او پرک مزید موازی هاي الله پرمای مسل الجنت التي اعد المتقون صفات دغه جنت چې دا کم واده شوی دا متقین وقل کو سره جزان د شرک نه بچکی د ګنا نه بچکی داغه صفات سره داغه وسب څه دي صفات څه دي چې د الله په دین باندې چليږي الله نه فرمانو نه ځان بچکی او داغه صفت دا د الله پرمې پیه په داغه جنت کې انهارو ممائن په دې کې نهرو ندی ما ان د ابونه غیر اسن دا سه ابو غیر متغیرن چې اغن نه بدلی غیر اسن درنی ندی کسي په چې اسکل نش تروی ندی بدوی په کې نشته اور زندهاله اس قسمت تغیر ده هر قسمت تغیر نه پکی دی متغیرینه وو چرنګ بدل شي بیام خون نه کی خړی شي که خون دی بدل شي بیام خون نه کی کبوی بګه پیدا شي نو بیام خون نه کی ر جنت او به چي دي غیر اسن دي تغیر تبدل نه پکی دی اغه پکې نشتا بدوی پکې نشتا قدرت خړواله خيسته صفا کل خون نه کی اوبا دی. او دی وانهارون او نهرون دي سنور ان هره جمع جمع کوي یو نهره نه ده ملبن د پي نه هرې انسان ته وا ځان له نهري کله ټول دنیا راځي مشي وبو نهره وبو بس خو د پي نهره خل شي چې په دې یو دا کی هر ټیم صرف پاکستانيان ده یا صرف ذله ثوابه والے ده اور دا اندل او الله جل جلاله او مخلوقات ته د ادم علیه السلام د سلام نه راواله ترېری انسان پوری چې کم مسلماناندی آیته به د امه یسرې دا صرف د پي نه بیا ورپسی راوالا گبین دے ورپسی راوالا آغی پسی آغا شراب دی یو وڑکی انتکلی کی آغا نهر نیشی جاری کولی یو وڑا علاقہ کی او اللہ جلال جلال ہو تمام انسانیت چی سمرہ مسلمانان ټوله با اللہ جلال جلال ہو دا نهرون جاری کی جنت دا مزوز ہے لہو کچھا تیارے خبر دین دلہ او چسو کو بس پدی دنیا باندې بس ماین پاتې جوړ ټول ژوند پدی باندې قربان کو بیا بل ته پریشانی ډېره لویه پریشانی به آلته نه بس استر کې پټ شي نو پریشانی شروع شو اودا څه پریشانی چې داږي بیا علاج نه کیږي یو پریشانی داږي چې علاج سوشي او سړې تاوانو کې پریشانی کله غټو کی خبر نه تا لګنه یې داږي څه علاج شي خدا بیا داسې پریشانی دي چې ناکام علاج نشته اوار سڑی سره چې ترسو پورې ساشتن و مکوه سره شتده. وانها رو من لبنن او نور نهرونو بی من لبنن لم یه تغییر طغمهو چی دای طغم زائکا به بدلنی. نو پایو کم چی پیدا شي یا تراوو شی بدل شي نو بیا خوننا کنی نو دادی طغم بنا بدلی نو بی رنگ بدلی نو بی رنگ بدلی نو بی طغم بدلی نو بی رنگ په بل حالت اصلي حالت باندې طعم زایکه کې به اغه پرک ناراضی تراوشي یا بیکار شي وان هارو نو سنور نهرو نا من خمرن اغه به د شرابو نه لذت ل شربین چې لذت ورکوونکې وې سکول کې دنیا شراب چې اوس کیسړیه کلکټواډ شي درون شي خوب پراشي که خبرې کوي ګډې وډې کوي خبره انده لګا ک پهلار روان سړی ته صپا پته لګي اچې سېان چې چرڅو چې بریلا رواني تاسو ته وګره کللاره هغه سټ دې کلې چکر زید نه وي خبره ده لیدلې دا چې را لار باندې روانې ته پته اچې راځي دا چرڅيان نو دا تختی را تختی نه پورا هغه غیر برابر نزي خبره ده نو دا چرڅې چرڅې کمزورې شراب انتایي زور ور شراب چوس کی به ډېر به تولي دنیاي شراب آکلیم خراب شي نه جنت شراب بځا سي نه اب لذت سړي لو ور کوي سر درد دی وبګني نشه وبګني آکل بو سر نه خرابي سکه سم تکلیف پریشاني بني د بهترين شربت وي وانهار من عسل مصفد انوم صرف د دي زده نور د جنت شي دی هغه بالکل صفاء وانهار من عسل مصفد وان او نهرو نه وي من عسل دا غبینو نه مصفد مصافا وبي صافيت من النخل دلته کې ګبینې نو مچې دغه خبره انداله یا پکې داګه وزري یا پکې ویخي یا پکې چینی وځي ملاوټې پکې خبره انداله نو جنت هغه بجېد هر کس ما هغه کې غ خپل یا باغی کې خپل قدرت یا باغی کې مچې یا بلشي یا بلشي او دا بنيو دا بمني چې لګو باز یکس کال تیر شو کال شي ګبینو نو اله ګروډه پورې نه کېبې نو تا کې ګبين دورا ګران نه د خودي ته چا توجه نه دي یعنی ارزان دي کلو جزياتینو په دغه درې سلور سو کلو ير سړيلا د سيني لپاره پکاري جيم کې ټوکیږي خدل تاړو سو کې خوري نه خبر ده تا او نو او التګبا الله جل جلاله دی انسان ته نه ورنځي متاصرم دغه ولید بلام چي دي سره خارزان ور کوي را له دې ټاټ سره ده کابلیان چی نه خبر ده تا نو په 2000 د بیري ولا مال کنه گبین خور یو گبین نه چې د بیري له نو په 2000 ده ګران ده هو کته د پلوسی له یاد شو تل گبین له خبر ده تا لگا شو تل چی ګلونو کی یاد جووارو د ګلوناله نادم رګرانی جنت کې بیلله نهرو نه جاری کی وان هارو من عسل مصفا از سایم ګه نور پرهانت گبینونه ولهم فيها من كل الثمرات ولهم عدید الفرائط بر جننت کے من كل الثمرات ہر قسم میں ہو نبی اے دنیا کې چې سمره نمونه سمره قسمونه دي دا ټول بمي خرانګونه بيداسي خوندونه بيداسي خوندونه وي علي اوتوبيهم دشا وسلي سوتو غره وسلي دا سوتې ذایقه به بل چني اودین علاوہ قسمه قسم میوه ده جنت چې التکیبی اوګه کې بدانیږي تیخره نو کله پګړ دل بیا وړو بولته ضرورت راځي لوي بولته او اووسوم رلوی نه مته خدامشران ديږي مګري شپینس کې ویا وړو بوله پاسه اورا انده لا بازګه چين امزان بچي زکه تکلیف کور سره ده کنه هر یو نه مت سنا سسشتہ ا کدورت شته په دنیا کې هم چې اخرت شي نه بدا نعمتونه دې کدورت نه صفاکی خبره دان تا لا رګې دکی په سر دل ناراضي کېډه بنخره بي چې سړې خولین واړه بولوي بولبا ناراضي اور انده اندازي کرم علامہ قاسم نذیر رحمتہ اللہ علیہ مےلا خود شناسی چې کل انگریزان حکومت نو دلته با انډیا کې بیا مےله لګول انگریزان هغه کې بار مذہب ول خپل مذہب ثابت او بایګه زمون قاسم نذیر رحمتہ اللہ علیہ دوبن وی عالم دی چې ته نبی السلام خوب کې دوبن بنیاد می خو کاغذ باندې سر چونم پرتو او دا غینا الله تعالی د ټول دنیا روحانه کړی دا ناقبکیو بیان کړی دا هغه شر پاک کل سره ثابت کړي چې پاکستان قران نه چلیږي حدیث نه چلیږي هغه کل سره خپل مذهب ثابت دی اوغه ورکو ته کتاب نه مېله خدا شناسی هغه ته به مباحثه شجنه پوری ډیر پروګرامونه پیدا کړي هغهګه دا دلیل عمر کړي جنت او جهنم پوری چې یو جهنم تاسو نه نه داسګرانه وی هر مذهب ولتا سمنه چيو ذات شتا سر په ریون الا تاسو سره خبرې کوم اي مخاتب کلو تاسو مننه چي مالټنه نه يو پکې ذکر نه يو پکې هغه لوی بول وړ بول مسلې دی جوړي داسي این دوانه را دا. داسي غنم دی داسي جوار دی هر یو شی دی داسي را نور لذتون اور پسې را دنیا کې سړی نور بلا شي مزي چرچي چا نه شهادت تي هاري اوسرا تکلیپ شده و وادو کی اولو مرمندی وی کنام ناغویلی دی چه اللہ پا دیبان دی کادر او مکس کائنات پیدا کنے چه مزیم پا دی او تکلیپ همو ناغ پا دی او چان را پیدا که اتول دنیا سکی چان کی مزی یو ترپ تکی او دا تول کا دورتو نا موسیبتو نا تکلیپو نا سکی بل ترپ دی نو ایداری والا جننا حنم ونالله تدی ضرورت شد دا ختم کی خبر زنده لا خدا اغه ته په کل سره ثابت ول چې کله الله پدیق قادر منه نو هغه پدیق قادر دې چې را مزي یوسف تک کې او دا تکلیفونه مصیبتونه پریشانې سي کې بل سي تکي دا لري ستل تر شوی نيزه ینه د سلو علم نه د تر شوی الله چې هغه تک علم ورکړو او کم پویا بکل ثمرات ومغفرۃ من ربہم او دې پروباششې می ربہم د جانب ضرب د دینه الله فرمایتا کس چې هم پاک او ابو کې دې پېو نهرو ندی غبې نو نهرو ندی او دا رنگې د شات نهرو ندی د الله طرف مختلف میوي دی هميشه هميشه دی الله بخنه دا الله فرمای کمن هو خالدن آیاته پشان دا هغه کس دی و خالدن فنار فن چ دې به هميشه هميشه پور کی وسقوم ان حمیمن او پدی بانی بسکولشی او پاغی بسکولشی ما ان او بو حمیمن انتہائی گرمی او دم رگرمی چه کٹ باکی ٹکڑی ٹکڑی باکی داغی یا کلمی اللہ دیو ساتھی منگا یعنی جہنم که او بو بدی تا ملاوی گی حبر دین تالا یتو فونا بینا حوا بینا حمیمن آن او بوتا او اگر مب داې چې څنګه اوسې نو دن نه به کلمی ټکړې ټکلی شي الله پرمه یو سړی ور کې پروت دی بیا ور کې بد طلب کو نو داسې او ب چې کلمی وولله ټکړې کې او بل ترته دغې متونوای نو دا د دوړه برابردي دهیرکز برات نو په کې ترغی هم دی چېګوره ځان بچ کې د کفر فری دی د الله جلله جلال او ایمان اختیار کې نیک عامل اختیار کې الله بد د همهشه م د همهې شهاعزابون نه ان الله یقین الله تعالود خللو الذي مننو د داخل به کیا کسان چې معې روړ د املو سوالی هااتې اوکړی دیې کې جناتتن داې باغوته تجری چې بهې کې به منته تاعله د داغې هارو نروونه وال کسان ک چې کو فری کړی دی و تممتته اخلي و یا خوراکونه کوي کم تا کولولهغملهکسګ چې خوراکونه کوي ساوي۔ وننارو مثول له هم به ورکانه د هغې ده وقع منکریت نه څومره د یعنی کللو وال نه یا ش دو چډیر مضبو قوتن پهطاق کې منکرتکه من هلی ک که یعنی د کلی والستانهلتی کلې هغه کلی والان خراجت کا چې تیې روبااصلې رواصلې د تا لره نوبل اسلامې د لک نه هم الله حاله کړي مونږ غ لرغه مضبوطو لره فلا ن سره له هم پس نو سمداد کوون کې له هم دهغ دپاره اف منکانه یا سوو غلا پهنتین چاوي فاضې دلیلبانې مرب د جانب در خپل نه کم منې فشان دا چا د زو نه له اوسو عملې چېښیستهکړی شوي کار عمل دا او و ت به وتاب ب شوي خوا هم د خواشا تو خپلو مسلو جننتله سبت دا جننتدل متتكونون <متحدث> چې افارس ګران او خلکو سرانه کانو خلکو سرانه فيها پدما جنت کې انهار سنور نه ورو نه بي مم ماين دو بونه غير اسنچ نه بي متغیر يب بدل <سؤال> شي وانهار سنور نه نه من لبل ان د پونه لم يتغیر تو مو چ نه متغیر شي بدل شي تو مو ذائقه داغه وانهار سنور نه من خمر د شرابونه لذت چ لذت ور کوونکی بي للشاربین اس کون کو تا وانهار نو سنور نه ورو او سنور نینو نبی منع سلین داگه بیننا مصفح سپاکل شوی و لهم او دا دید پارا فیاب دی جنت که من کل ثمرات دا هر کس ممیونو نبی و مغفرت و نو باشش بے رب بهم دی جانب در عبد دینا کمن نو آیدی چی دی پشاندہ کسا اکس دی و خالدن فی النار چه همیشد پور کی و خالدن چه همیشد پور کی امیشہ که دنگیر پننار فور کے و سقو از کل بشیدی بانی ما انحمیمن اوبگر میں الحمدللہ رب العالمین و لعباردی و تقین و السلاة والسلام على رسولی محمد و علی و صحابی میں اللہ صلی نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی اللہ صلی اللہ عذابون نمون گوزتی اللہ صلی اللہ رحم کرمی نصیب کی اللہ زموحیس عامل نشتہ اصطاد رحم یا اللہ صلی اللہ کرم استانه کتاب پوسيله باندې نه تاسو آل کو كريم حو زمو نه وفرت ويسلو مېلنه موږ جاهدين يم دا د خیال نه تراځي شکل <سؤال> لږه نسپوونه نه حنا له